Анджела Нанетті. Мій дідусь був черешнею. Розділ перший. Дідусь Оттавіано. Коли я мав чотири роки, у мене було двоє дідусів і дві бабці. Одні дідусі з бабцею жили в місті, а другі – на селі. Міських дідуся з бабцею звали Луїджі і Антонієтта, і були вони точнісінько такі ж, як і решта міського люду. Сільський дідусь із бабцею називалися Оттавіано і Теодолінда, і не були подібні ні на кого, навіть на своїх сусідів. Міський дідусь із бабцею жили у нашій багатоповерхівці і бачив їх щонайменше чотири рази на день. О восьмій ранку, коли дідусь повертався з флопі після прогулянки. То що сьогодні робимо, юначе? Йдемо до школи чи ні? О дев'ятій, коли бабця йшла з флопі на закупи. Готовий до школи? Пуцвірінко. О другій, коли дідусь виводив флопі на другу прогулянку. О, ти вже прийшов зі школи? Молодець. І о п'ятій, коли бабця знову виходила з флопі до крамниці або йшла в гості до своїх приятелів. То що, добре повеселився в школі, путь свірінку. Школою вони чомусь називали мій дитячий садок. Його я ненавидів усім серцем відтоді, як одного жахливого ранку мама пішла на роботу, а мене затягнула туди. Щодня у нас повторювалася одна й та сама історія Я плакав, дідусь стукав у двері, потім з'являлася бабця, і вони обоє йшли собі кудись із флопі. Побачивши їх, мама часом пирхала і казала щось типу «Ну от, собака їм дорожчий за внука». Мене це дуже непокоїло, і часто я навіть переставав плакати. Адже Флопі з тим своїм круглим, ніби футбольний м'яч, животом і рахітичними лапами був страшенно бридкий. І я лякався. Невже є ще гірший за нього? Сільські дідусь із бабцею були цілком інакші. По-перше, замість собаки вони мали гусей і курей. По-друге, не ходили чотири рази на день з ними гуляти. І по-третє, жили не вгорі над нами, а за 40 кілометрів, тому бачив я їх у кращому разі двічі на місяць. Говорячи про них, мама частом зітхала і казала щось типу «Вони як ті привиди». І я уявляв, як високий дідусь Оттав'яно і огрядна бабця Теодолінда, накинувши собі на голову білі простирадла, ганяють по подвір'ї своїх гусей і курей. Сільський дідусь із бабцею були маминими батьками. Вони були набагато симпатичніші за міських, такі, як і сама мама. Мама була в дідуся Оттавіано єдиною донькою, бо бабця Теодолінда хоч і була дуже повна, але дітей народжувала зовсім малесеньких, і вони не проживали й дня. З мамою, на щастя, у неї все вийшло краще. Може тому, що цього разу, казала бабця, вона дуже вже постаралася, щоб мати згодом такого внука, як я. Дідусь святкував цілий день. І бабця розповідала, що впився він тоді таки добряче. А потім пішов на город посадити черешню. Тут треба розповісти вам трохи про дідуся. Мене у той час ще не було, але я собі думаю, що він уже тоді був дуже незвичайним чоловіком. Бабця казала, що дідусь був найгарнішим хлопцем у селі. І що їй довелося добряче попріти, доки він таки спіймався на її гачок. Але вона, можливо, трохи і перебільшувала, бо любила його так сильно, що це було видно й досі. Я пам'ятаю дідуся не те, щоб гарним, а високим і струнким, з розкойовдженим від вітру волоссям, тим, яке в нього ще залишилося, і завжди зі стеблиною польової трави в зубах. Стеблинку цю дідусь виривав двома пальцями і повільно-повільно пожовував. Краще це, ніж цигарка, казав він. Отже, коли народилася мама, дідусь пішов до села і повернувся з парою золотих сережок для бабці і саджанцем черешні. Потім вийшов на город, викопав ямку, вкинув туди трохи теплого перегною і посадив деревце. А тоді взяв складеного ножа, розжарив його на вогні до червоного і вирізав на тоненькому ще стовбурі ім'я Феліче, тобто щасливий. Маму назвали Фелічітою, і дідусь вважав, що черешневе деревце має називатися якось подібно. Але бабця зауважила, що черешні ім'я Феліче не дуже пасує, і тоді дідусь вирішив, що зватиме її Фелічія. На тому й зупинилися. Деревця мало три гілки, а навесні, коли мамі виповнилося сім місяців і в неї прорізалися чотири зуби, зацвіло, на ньому з'явилися чотири квітки. Відтоді мама з черешною росли разом. Їх двоє та дідусь із бабцею. Оце і була сім'я. Щоб у цьому переконатися, досить було переглянути альбом із фотографіями. На першій з нимці бабця Теодолінда піднімала до гори маму. Правда, знаменитих чотирьох зубів тут не було видно. Дивлячись на цю фотографію, я завжди думав про те, що бабця Теодолінда пречудово почувалася б на ринзі у суперважкій вазі. Вона була ще молода і не така повна, як за моєї пам'яті, але руки вже тоді мала вдвічі товщі, ніж у бабці Антон'єти. А що вже казати про груди? Вони у бабці Теодолінди були такі великі і м'які, що коли я потрапляв до неї в обійми, то ніби з головою пірнав у пухову подушку. Хотілося вмоститися там і тихесенько спати собі хоч би ціле життя. Це найкраще, що я пам'ятаю про бабцю. А ще її запах. Ані трохи подібний на смердючі парфуми бабці Антон'єтти. Більше схожий на те, як пахла після ванни мама. Бабця казала, що вся штука тут у милі, звареному вдома за таємним рецептом, який їй дала одна відьма. І я вірив, бо вона так відрізнялася від інших жінок, що від неї можна було чекати чого завгодно. На тій першій в альбомі з нимці біля бабці була також Фелічія – черешня дитинча. Заввишки вже десь така, як сама бабця. Дідусь казав, що Фелічія, коли він її посадив, мала три роки, якраз той вік, коли добре бавитися разом. На іншій фотографії видно було маму на гойдалці, підвішеній до найтовстішої гілки черешні, яка тим часом вже випустила тих гілок багато. Якось дідусь попідрізав їх, і тоді Фелічія мала такий вигляд, ніби сильно змерзла. Але коли я сказав про це дідусеві, той лише посміхнувся. Ні, рослинам це тільки на користь. Так вони стають міцнішими. І справді, на знимці, зробленій у мамин сьомий день народження, Фелічія вже виглядала справжнім деревом. І мама сиділа верхи на якійсь гілці, гойдаючи в повітрі ногами. Вона сто разів розповідала мені, що в дитинстві найкращою розвагою для неї було вилазити на черешню і вигадувати там, на горі, безліч різних забав. Я слухав і трохи заздрив. Бо коли мене привозили до дідуся з бабцею, то часу завжди було замало. Філіче була за висока, а я за маленький, щоб самому на неї вилізти. Якщо дідусь не порався на городі чи біля курей, то допомагав мені, скидав черевики, брав мене на плечі і неймовірно спритно видирався на дерево, ніби мавпа за своїм мавпеням. Одного разу мама вийшла з дому, побачила нас і аж затулила рот рукою, щоб не закричати, але нічого не сказала, бо знала, що кричати на дідуся – марна справа. Так бувало, доки бабця ще почувалася добре. Потім вона захворіла, і дідусь став уже не той, що колись. Мама завжди так говорила, щоразу, коли ми поверталися додому. Вона голосно розмовляла сама з собою. Казала, що несправедливо залишати їх там, що дідусь старий упертюх і не може брати на себе все. А потім починала скаржитися на міських дідуся з бабусею і злитися на флопі. Альбом закінчувався фотографіями з маминого весілля. І дві з них мені дуже подобалися. На одній була мама з татом під розквітлою черешнею, вона сиділа на гойдалці, а він вдавав, ніби її розгойдує. На іншій з нимці трималися за руки дідусь Оттавіано з бабцею Теодоліндою. Мама розповідала, що дідусь хотів влаштувати їй на весілля великий обід у себе на городі, але дідусь Луїджі з бабцею Антонієтою на це не погодилися. Через мух та всіляких інших комах. Тож на городі вони тільки пофотографувалися, а тоді поїхали до ресторану. Там дідусь Оттавіано мусив їсти устриць, які йому ніколи не смакували. І тому наступного дня почувався недобре. На весільних фотографіях мама з татом виглядали дуже гарно. А от дідуся Оттавіано з бабцею Теодоліндою було просто не впізнати. Дідусь мав на собі темний костюм з кроваткою. У тому костюмі він сам ішов колись до шлюбу. А бабця одягнула пишну сукню і пришпилила собі на груди букети квітів, у тій сукні вона була ще повнішою, ніж завжди. Бабця сміялася, і обличчя в неї було майже як у дівчинки. Того альбома більше немає. Дідусь його знищив, але фотографії з нього я добре пам'ятаю. Всі до одної. Розділ другий. Бабця Теодолінда. Я не знаю, коли бабця Теодолінда захворіла, але точно пам'ятаю той день, коли я це збагнув. Був травень, мені якраз виповнилося 5 років, і вдома влаштували невелике свято. Прийшли дідусь Луїджі з бабцею Антонієтою і ще пара друзів. Був там і Флопі. По одній фотографії можна побачити, як він їсть з нами морозива. Дідусь от Тавіано казав, що той Флопі вже не належить до собачого роду. А до людей його не зараховують тільки тому, що він не вміє говорити. Словом, завдяки дідусеві з бабцею то був уже якийсь напівпес, бо вони ставилися до нього, мов до дитини, яка до того ж трохи не сповна розуму. Отже, на тій знімці видно нас усіх разом, але дідуся Оттавіано і бабці Теодолінди там немає. Ну, вони й так бували в нас в місті раз на століт, як казав дідусь. Але до мене на день народження приїжджали завжди. Та цього разу мама сказала, що вони не можуть приїхати, бо бабця Теодолінда погано почувається. Тоді я думав, що коли хтось погано почувається, то це означає, що болить живіт, або мучить кашель, або ще щось подібне. Зі мною таке бувало принаймні два-три рази на рік. Тож, коли через тиждень ми поїхали на село, я уважно приглядався до бабці, але не помітив жодної ознаки такого нездужання. Зауважив тільки, що поруючись коло курей і гусей на подвір'ї, вона часто зупинялася, притискала руку собі до грудей і важко дихала. «Тобі боляче?» – запитав я. Вона посміхнулася і сіла у плетене крісло, що стояло збоку. «Трохи». Так я дізнався, що у бабці Теодолінди хворе серце. Та якби не те крісло, бабця сідала в нього дедалі частіше і частіше, то ніхто й не сказав би, що з нею не все гаразд. Вона зовсім не змінилася ні до того, ні опісля. Найбільшою бабценою пристрастю був курник. Бабця дбала про курей так, ніби то були її діти. Знала кожну з них, називала на ім'я, хвалила і картала, а вони всюди ходили за нею і завжди її слухали. Це все тому, казав дідусь, що вона сама висиджувала їхні яйця. Якось він узявся розповідати про це просто за столом, де сиділа також бабця Антонієта. «А Лінду ви бачили?» – почав дідусь. «Вона ж у десять разів краща за будь-який інкубатор. Бере отак 20 чи тридцять яєць на раз, розкладає їх навколо себе в ліжку і висиджує, висиджує. Цілий тиждень була, гріє їх своїми тілесами. І тут – цок-цок, чудо-диво, ось і курчата». Куди там тому інкубатору? Одне погано, що потім вони квочок з курника й знати не хочуть, і ні на крок від Лінди не відходять. Бабця Антон'єтта дивилася на нього широко розплющеними очима, а дідусь Луїджі заклопотано шукав щось у себе на тарілці. Він без сумніву думав собі, що за люди? Одного разу я чув, як він казав так, коли гадав, що поблизу нікого немає. Тату докірливо вигукнула мама. Дідусь трохи випив і неабияк розвеселився. Але найбільше веселилася сама бабця Теодолінда. Доки дідусь говорив, вона аж трусилася від сміху. Врешті-решт дідусь Луїнджі із бабцею Антон'єттою збагнули, що то був жарт, і розсміялися із собі. Та ще сильніше, ніж курми, бабця Теодолінда захоплювалася гусьми. Чому так було, не знаю. Вона казала, що гуси кмітливіші за людей. Але я думаю, причина тут у тому, що вони трохи нагадували її саму. Одна з них – Альфонсина, бабцина улюблениця. Була така велика і гладка, що раніше я сідав на неї верхи, і вона возила мене по цілому подвір'ї. Альфонсина подобалася і мені. Щойно я приїжджав, як вона вже бігла мені назустріч, і потім всюди за мною ходила. А ще вона розуміла все, що я їй говорив. Так, Альфонсина була просто чудова, не те, що той флопі. Вона несла найбільші яйця, а коли мала гусенят, то дозволяла мені їх торкатися. Інші ж гуси могли кинутися на тебе, коли ти підходив до них заблизько. Альфонсина була єдиною в курнику птахою, над якою бабця змилосердилася. Саме так, бо коли треба було продати кількох курей або гусей, бабця хоч як їх любила, не вагалася ні хвилини. Це закон природи, зітхала вона. І чвах. Замить було вже по всьому. Я дивився на цю бідню заворожено, а трохи нажахано. І дедалі більше переконувався, що було в бабці щось потаємне, якісь чари. І вона вміло насилала їх на своїх курочок. Дійсно, Їхня смерть була такою швидкою і безболісною, що скадалася на якийсь фокус. Минало чверть години, і ось вони вже висять головою вниз – п'ятеро або й десятеро, поглядаючи на мене, з напівпущених повік так, що я ніколи не міг второпати. Жартують вони, чи справді померли. Потім приходив дідусь, складав курей до кошика і вантажив їх разом із різною городиною та яйцями до свого пікапа. А бабця тим часом обтрушувала фартух, споліскувала руки і поверталася до курника – підсипати корму або вкладати спати курчат. Ціп-ціп-ціп, ходи сюди, красунечко, ходи, ціп-ціп-ціп. Траплялося таке раз на тиждень. Навіть захворівши, бабця продовжувала ще якийсь час порядкувати у курнику. Іноді вона зупинялася, притискала руку до грудей або сідала собі, а тоді бралася до праці знову. Щоразу, коли ми їздили на село, мама дорікала бабці, але та лише знизувала плечима, казала, що з нею все гаразд, і щоб ми дали їй спокій. Мама сердилася ще сильніше. Вони починали сперечатися, і бабці, врешті-решт, таки ставало погано. Якось їхню суперечку почув дідусь, і йому увірвався терпець. Я вперше побачив тоді, як дідусь сердиться. Ти нічого не розумієш, кричав він. Відчепися від матері. Мама страшенно образилася. Дорогою додому вона говорила голосніше, ніж завжди, а дідусеві з бабцею і флопі перепало ще більше. Побачивши, як її все це розхвилювало, я й собі став сердитися на дідуся і кричати точнісінько так само, як вона, щоб трохи її втішити. Я вигукнув – не переймайся так, мамо, я ж тебе люблю. Але замість того, щоб зрадіти моїм словам, мама розплакалася так, що сльози посипалися градом, а наша машина мало не в'їхала в якусь стінку. Я зовсім розгубився і розривівся також. Тоді мама зупинила машину, прочистила носа, обняла мене і мовила – Дякую, Золотко. Те, що ти сказав, чудово, але дідусь таки має рацію. Потім вона знову заплакала, а я зрозумів, що вже геть нічого не розумію. Хай там як, відколи бабця стала почуватися недобре, ми їздили на село щотижня, переважно в суботу, і залишалися там на цілий день. Мені це дуже подобалося, і я сподівався, що бабця не видужає ніколи. Тато їздив з нами рідко, бо мав багато роботи, і вони з мамою частенько через це сперечалися. Словом, то були веселенькі часи. Нічого не скажеш. Бабця ж із дідусем любилися. Скоро ще більше, ніж раніше. Дідусь тепер часто відлучався з городу і зазирав до курника чи в дім. «Ліндо, тобі нічого не треба?» – питав він. «Ні, з чого ти взяв?» – відповідала вона. «Іди краще подивися, чи вже зірвали салату». Та коли дідусь бачив, як бабця сидить у своєму кріслі десь на подвір'ї, то спинявся біля неї і так мовчки стояв, аж доки їй це не надокучало. Тоді вона казала, що, вже й притомитися не можна. Дідусь згідно кивав, але видно було, що він дуже сумний. Будь ласка, принеси мені склянку води, просила його тоді бабця. А сама при цьому обмахувалася рукою. Так, наче їй бракувало повітря. Збігали дні, бабця сиділа у своєму кріслі ще раз довше, а дідусь ще раз більше порався коло гусей і курей. Вона казала йому, що і як робити, стежила за кожним його рухом, і невдовзі він так до цього призвичаєвся, що бабця говорила «Тепер яйця висиджує дідусь, але скручувати курям шию він так і не навчився. Тепер, коли треба було, дідусь зв'язував їм лапи, клав до кошика і відвозив до слідського різника». «Бідні пташата!» – зітхала бабця Теодолінда. «Так мені прикро, що я більше не маю сили». І вона страшенно засмучувалася, а знаю і я, бо, наслухавшись бабці, уявляв собі всілякі страхіття, що їх мав чинити з курмитою різник. Дідусеві не було вже коли вибиратися зі мною на плечах на черешню Але я тоді навчився нарешті сам вилазити на мамину гойдалку і гайдатися Тож, коли він був на городі, я складав йому товариство Проте минало трохи часу, і він казав мені «Піди до бабці, не залишай її саму» А бабця, коли я приходив до неї, посміхалася і так сильно стискала мене в обіймах Що мені не раз здавалося, ніби я ось-ось задихнуся Потім почалася зима Стало страшенно холодно. Я раз по раз застуджувався і довгенько не міг їздити на село. Коли вже знову туди потрапив, то побачив бабцю в ліжку, з якого вона відтоді вже майже не підводилася. У березні Альфонсина висаділа пригарних гусенят, і бабця сказала дідусеві, що хотіла б на них подивитися. А коли побачила, то так утішилася, що дідусь став щодня приносити їх до кімнати і ненадовго залишати коло ріжка. Бабця брала гусенят по одному, і поволеньки пестила, а тоді клала назад до кошика. Час від часу вона, здавалося, засинала. Гусенятко теж дрімало, пригрівшись у неї на грудях, у теплій добрі. Все це діялося під пильним оком Альфонсини, яка ані трішечки не ревнувала. Це мій останній спогад про бабцю Теодолінду. Якось, повернувшись із дитячого садка, я не застав удома ані мами, ні тата, а лише дідуся Лоїджі із бабцею Антон'єтою. І з серйозним-серйозним виразом обличчя вони розповіли мені, що бабця Теодолінда поїхала у далеку мандрівку, і я ніколи її більше не побачу. «Як поїхала?» – закричав я. «А чому вона нічого мені не сказала? Не попрощалася зі мною? І що тепер буде з Альфонсиною?» Я почувався так, ніби бабця мене зрадила. І був такий вражений її поведінкою, що аж розплакався. Тоді бабця Антон'єтта обняла мене і стала розповідати про те, що бабця помандрувала на небо, а мені туди не можна. «Вона полетіла літаком?» – відразу поцікавився я, бо вже одного разу літав з мамою і татом, і мені це дуже сподобалося. Ні, не літаком. Бабця Теодолінда померла. Так я дізнався, що померти означає помандрувати на небо без літака і що там не місце ні гусям, ні дітям. У день похорону все ще більше заплуталося, бо хтось сказав мені, що у тому дерев'яному ящику, на який наклали купу квітів – «Бабця Теодолінда, і що її несуть на цвинтар. Якщо вона там, усередині, то не може бути на небі. Значить, мене обдурили?» «Я вам не вірю! Ви всі брехуни! Де бабця? Я хочу її побачити!» Розкричався я так сильно, що всі перелякалися, бо ніяк не могли мене заспокоїти. Врешті-решт до мене підійшов дідусь Оттавіано. Бабці Лінди не видно, але знаєш, вона не пішла звідси зовсім. Бабця сказала, що залишає замість себе Альфонсину і просила, щоб ми всі дбали про неї. Так, ніби це сама бабця. Я подивився на дідуся і відчув, що мені дуже полегшало. Вона справді так сказала? Дідусь кивнув. У своєму темному весільному костюмі він виглядав дуже елегантно і був гарно зачесений, але чомусь горбився сильніше, ніж завжди і здавався ще старішим. «Так, а ще сказала передати тобі привіт і поцілувати тебе від її імені». Але коли вона повернеться? Він знизав плечима і кудись пішов, а коли повернувся, то тримав у руках Альфонсину. І так з нею і йшов за гробом до самого цвинтаря. Всі дивилися на нього, та сам дідусь ні на кого не звертав уваги. Він узяв мене за руку і час від часу нахилявся, шепотівшись Альфонсині, а та на знак згоди кивала головою. Я певний, що він говорив тоді з бабцею Теодоліндою. Розділ третій. Город. Після бабциної смерті дідусь Оттавіано й далі жив там, де завжди, та обробляв город. Курей, утім, він більше не тримав. Одного дня половив їх, пов'язав, поклав до кошиків і відвіз у село до того самого різника. Так у нього залишилася тільки Альфонсина з гусенятами, які тим часом уже добре підросли. Коли ми приїздили до нього, а це бувало майже щотижня, то на подвір'ї він був, у домі чи на городі, за ним завжди і повсюди ходила Альфонсина зі своїм виводком. Коли я її кликав – вона до мене приходила, але варто було їй помітити, що дідусь кудись йде, як вона тут таки поверталася і бігла за ним, б'ючи крилами і гелгочучи, а вся її малеча квапилася слідом за нею. Словом, якщо я хотів бути з ними, то мусив прилаштовуватися до їхнього гурту. І так усі разом ми вирушали на город. Город у дідуся був дуже великий, бо для нього, як і для його батька Вінченцо, а ще раніше для діда Джованні, городництво було основним заняттям. Тобто він вирощував усяку різну городину, продавав її і з того жив. Починався дідусів город відразу за домом, точніше за огорожею курника, і тягнувся з одного боку до річки, а з іншого до дороги, що вела до села. Город цей був дуже гарний. На ньому панував такий лад, що він скидався радше на доглянутий сад. З боку річки дідусь висадив ряд яблунь, а в глибині влаштував невеличкий виноградник. Усе ж решта ділилися на безліч смуг правильної форми між якими було прокладено вузенькі рівчаки для зрошування. Кожну смужку землі він обробляв інакше, залежно від пори року і від того, що там росло. А рости там могло багато всього. Морква, різні види салати, капуста, картопля, цибуля, словом, всіляка городина. Десь сіяв і поливав, а десь уже збирав урожай. І так цілий рік. Якщо йти посередині, то видно було, що зовсім порожнім город не буває ніколи. Але найгарніше він виглядав на весні, коли цвіли яблуні, прокльовувалася на грядках городина, а черешня Фелічія ціла вкривалася білим цвітом. Черешня стояла в куті городу, між дорогою і подвір'ям. Вона сильно розрослася, і її було видно звідусіль. Дідусь, відколи залишився сам, проводив під черешнею не одну годину. Колись він приходив туди переважно зі мною, а тепер поставив під деревом крісло бабці Теодолінди, і коли вже поробив усе на городі, або просто хотів перепечити, сидів собі там, заплющивши очі і не ворушачи навіть пальцем. А поруч була незмінна Альфонсина зі своїми гусенятами. Якось я застав його під черешнею у такому от положенні і запитав. «Дідусю, ти помер?» Він зиркнув на мене з-під напівопущених повік, як то робили колись бабціні кури, і поманив до себе. «Ходи сюди». А тоді трохи посунувся, щоб дати місце. Я сів коло нього, і він одною рукою обняв мене за плечі, другою затулив мені очі і прошепотів. «Тепер скажи, що ти бачиш?» Я відповів, що бачу тільки темряву. І він сказав, «Послухай». Я прислухався і почув якесь тихесеньке попискування. Потім угорі між листям щось зашароділо. Там має гніздо синички. Бачиш, як мама годує своїх малят? Бачите, я не бачив нічого, але чув, як синичка тріпоче крилами а пізніше подали голос пташенята. «Як же вони розщебеталися?» «Вона їх годує», – пояснював дідусь. «О, послухай ще! Почулося якесь інтенсивне гудіння. Це повертаються до вулика бджоли. Вони облетіли чимало квітів, насмокталися нектару і тепер летять додому з повними животами. Бачиш? Я знову прислухався і майже побачив їх. Тих відлашних бджіл. Животи у них були такі великі, що вони ледь летіли». Тоді дідусь забрав руку у мене з очей і спитав. Зрозумів? Якщо слухати уважно і засередитися, то можна побачити купу всякої всячини. Так, ніби очі в тебе відкриті. А зараз послухай, як дихає черешня. Я заплющив очі, і в обличчя мені війну ледь відчутний вітерець. Усі до одного листочка черешневого дерева легесенько ворушилися. Це правда, дідусю, сказав я. Фелічія дихає. Дідусь погладив мене по голові, і ще трохи посидів без руху. Я дивився на нього і бачив, що він посміхається. Тепер, думаючи про дідуся Оттавіано, я завжди пригадую собі і той день, коли він навчив мене слухати, як дихають дерева. У травні дідусь Оттавіано приїхав до нас на мій шостий день народження. Всі знали, що в місті він почувається зовсім незатишно, і згадували, як вони з бабцею Теодоліндою приїжджали до нас удвох. Тож мама сказала йому по телефону, що їхати не обов'язково, Бо справжнього свята ми все одно не влаштовуємо. Тільки торт і все. То й ліпше, відповів він. Без лінди мені якось не до гулянок. Приїхав він якраз на обід своїм пікапом. Такими машинами селяни зазвичай возять овочі й фрукти. У кузові, як завжди, було повно всякої всячини для нас і для дідуся Луїджі з бабцею Антон'єтою. Коли дідусеві треба було кудись поїхати, він мав на вибір два транспортні засоби – пікап і велосипед. Пікапом дідусь користувався, коли відвозив у село Городину і Курей, або вибирався до міста, а в усіх інших випадках завжди їздив велосипедом. Легковика він купувати не хотів, хоч мама постійно на цьому наполягала і дратувалася. Одного разу, під час суперечки, вона навіть сказала «Подумай, як я виглядаю перед своїми свекрами?» «О, то панство задирає носа?» – зневажливо засміявся дідусь. Тільки от коли я приводжу їм свіжого родину і яйця, вони чомусь не комезяться. Мама вся почервоніла. Викинь собі з голови цю ідею. Машини я не купуватиму. Вона мені не потрібна. Або ви приймаєте мене таким, який я є, або не приймаєте взагалі. Відтоді мама більше про купівлю легковика не згадувала. І дідусь далі всюди їздив своїм пікапом, який був щонайменше його однолітком. А може й мав на кілька літ більше. Отже, на мій день народження дідусь приїхав із двома кошиками. В одному було повно всякої його родини, а в другому сиділа Альфонсина зі своїми гусенятами. Не хотіли залишатися самі, то довелося їм примусом їхати зі мною, пояснив він бабці Антонієтті, яка окинула його дивним поглядом, і підморгнув мені. Обід минув добре, Альфонсина поводилася так чемно і пристойно, що навіть бабця Антон'єтта визнала. Вона зовсім не сподівалася, що гуси можуть бути такі розумні і цивілізовані. Бабця так і сказала – цивілізовані. І дідусь задоволено розсміявся. Ех, якби таких гусей, як ця, та побільше. Це, звісно, між нами кажучи, сеньора Антоньєтто, Ви ж мене розумієте. Тату, вигукнула мама, стурбовано зіркнувши на бабцю. Ну, а що я такого сказав, боронився дідусь. Послухай, ну, краще сюди. Я приїхав ще й для того, щоб дещо вам запропонувати. Для Тоніно це останній рік свободи. Наступного він уже піде до школи. І тоді... Тільки ми його й бачили. А тепер дивіться, тут стає спекотно. Ти зайнята на тій своїй клятій роботі. Про твого чоловіка й говорити нічого. Ради Бога, дай мені докінчити. Я ж чисту правду кажу. Наскільки вже твоя мати, але вона належала до іншої доби. Отже, ви всі цілий день на роботі, а дитина тим часом сидить тут у чотирьох стінах. Ну що ти таке кажеш, тату? Йому ж подобається ходити в садок. «На маму я волів не дивитися. Якби так брехав я, то напевно тієї жмиті провалився б крізь землю». «Нехай так, але ж тепер спека. Та й уже сам кінець. Одним словом, я вперше бачив дідуся таким збентеженим і не розумів чому. Та вже за секунду все стало ясно. Чому б вам не відправити його на пару тижнів до мене?» Випаливши це, дідусь заходився витирати свою тарілку шматочком хліба. Запала тиша. Дідусь усесував хлібом по тарілці і не підводив голови. Пропозиція виявилася настільки незвичною і несподіваною, що мені аж забило подих. Я спромігся лише вигукнути «Дідусю!», а тоді підбіг і обняв його. Нарешті мама заговорила «Але ж ти там сам і мусиш займатися городом, і дім такий великий, а без мами? Як ти даватимеш собі раду з дитиною?». Чудово було видно, що мама великого бажання відправляти мене до дідуся немає. Насамперед тому, що тато якраз поїхав кудись по роботі, а мама страшенно боялася залишатися ночами вдома сама. Далі, мабуть, через те, що відколи я народився, вона ніколи нікуди мене від себе не відпускала. І якби могла, то напевно приклеїла б мене до себе, як поштову марку до конверта. Ну і врешті-решт, думаю, мама просто не дуже дідусеві довіряла. Дідуся всі мали за такого собі дивака, за трохи божевільного. Всі, навіть бабця Теодолінда, яка не раз казала «У того твого дідуся точно не всі дома». І яка ж вона тоді була задоволена. Тож, мама нервово засовувалася на стільці, а дідусь Луїджі з бабцею Антон'єтою виглядали так, ніби раптом зробилися глухі, німі і навіть трохи підсліпуваті. То вони ніби на свій лад казали «Ми в це не втручаємося, вирішуйте самі». Тут дідусь нарешті відвів погляд від тарілки, і я побачив, що очі у нього якось дивно блищать. Я ніколи ні про що тебе не просив, пробурмотів він. Того ж таки вечора ми з дідусем поїхали до нього на село удвох. Мою валізку і кошик з альфонсиною та гусенятами поставили в кузов дідусевого пікапа, а ми вирушили в дорогу, а мама з дідусем Луїджі і бабцею Антонієтою махали нам з вікна так, ніби ми вибиралися щонайменше до Америки. Потім два тижні перетворилися на цілий місяць, бо тато повернувся з відрядження зі зламаною ногою. І мамі довелося добряче коло нього побігати. Коли вона сказала мені по телефону про татову ногу, у мене мимоволі вирвалося. Ура! Це її страшенно вразило. І вона відразу запитала. А дідусь там? Тут. Де ж іще мені бути? – відповів він. Твій син потрапив у надійні руки. Можеш бути спокійна. Мама ніби справдешній поліціянт. Влаштувала йому цілий допит. Але потім таки заспокоїлася сама і дала спокій нам. І я провів у дідуся найкращий місяць свого життя. Перше, що спадає мені на думку, коли я пригадую ті дні, це келих із сабайоном. Щоранку дідусь готував для мене сабайон з яйцями і цукром. Я ще дрімав у ліжку, коли знизу долинав звук дідусевої збивачки. Ток-ток-ток. Тоді я починав поволі прокидатися і, чекаючи на дідуся, розважався тим, що дивився, як через щілини у віконницях до кімнати пробиваються сонячне проміння, викреслюючи у повітрі золотаві смуги. Потім з-подвір'я подавала голос Альфонсина, яка саме виводила на прогулянку своїх гусенят. А дідусь і далі збивав Сабайон. Ток-ток-ток. Щоб Сабайон став подібний на збиті вершки, треба було півгодини. Коли просто отак розповідати, то в цьому, здається, немає нічого особливого. Але то була найкраща їжа до сніданку. Ще й тому, що дідусь підливав туди трохи червоного вина. І тоді Сабайон нагадував якийсь лікар. Одним словом, смакував він краще за фруктовий торт бабці Антонієти і усі мамині шоколадні пудинги. Коли я розповідав мамі, як дідусь готував Сабайон, вона тричі, тричі вигукнула. Не може бути. Я думав, вона хоче сказати, що Сабайон не може бути кращим за її шоколадний пудинг. І щоб її потішити, додав. Що взагалі-то, якщо добре поміркувати, шоколадний пудинг теж непоганий. Мабуть, такий самий смачний, як і дідусевий сабайон. Але вона знову повторила. «Не може бути! Давати вино шестирічній дитині!» Тільки тоді я нарешті збагнув, що їй йдеться про червоне вино, яке дідусь домішував до сабайону і сказав. «Але ж дідусь розповідав, що й тебе годували сабайоном, коли ти була маленька. Інакше ти не виросла би». Залишилася б такою самою горошиною, якою була, коли народилася. Це я була горошиною. Мама страх як роздратувалася, але про вино і Сабайон більше не згадувала. По яйця до Сабайону ми з дідусем щовечора їздили до одного селянина, який називався Еміліо, і жив за пару кілометрів від нас. Той Еміліо мав стайню, де тримав п'ять чи шість корів, які жили там, ніби принцеси, а от курника в нього не було. Тож, кури несли яйця всюди потрохи. У стодолі, під парканом, навіть у стайні. Дідусь ще разу говорив. Не розумію, чому ти не побудуєш нормальний курник? Бачила б це моя Лінда. Вона б уже, за словом, до кишені не полізла. А Еміліо завжди відповідав. От саме тому я й не одружувався. Та хоч Еміліо й не мав ані дружини, ані курника, він завжди знав, де шукати яйця. У це годі було повірити, здавалося, Кури самі щодня кажуть йому, де будуть нестися. Щойно ми приходили, Еміліо казав, сьогодні знесли п'ять, або нині тільки три. Він ішов шукати і, опа, ніколи не помилявся. Якось Еміліо знайшов два яйця у парі старих черевиків. «Слухай, але ж так не можна», – дорікнув йому дідусь. «Треба трохи навчити їх дисципліни. Лінда би їм ніколи такого не дозволила». Та попри своє ставлення до курей, Еміліо був дуже симпатичним чоловіком. Першого дня дідусь хотів узяти лише одне яйце, бо казав, «Сабайон має бути таким свіжим, щоб від нього ще пахло куркою». Він засунув те яйце собі за пазуху, посадив мене поперед себе на велосипед, і ми поїхали. Ще перед тим Еміліо запитав, «Ви мусите класти його саме туди?» «А куди ж мені його покласти, як ти думаєш?» – поцікавився дідусь. І справді, коли дідусь щось купував, то завжди ховав під сорочку за пазуху. Бабця казала, що це у нього така клята звичка, бо дідусь пхав туди геть усе – цигарки, газети, хліб. Одного разу там сиділо навіть четверо чи п'ятеро придбаних на базарі курчат, які дорогою спаскудили своїм послідом і сорочку, і самого дідуся. Коли бабця починала його за це картати, він казав, що всілякі торбини – то для жінок, а він робив так завжди – від маленького і робити медалі Хоч би і у 80. До вісімдесяти 80 ще дожити треба Ти у пертюху Відповідала на це бабця Отже, дідусь взяв те яйце І гарненько перемостив у себе під сорочкою Та не встигли ми проїхати І кілометра, як почувся Якийсь дивний звук Щось трапилося Хто зна, можливо то я випадково зачепив дідуся ліктем Ми зупинилися Дай не мені глянути, Тоніно Сказав дідусь він зазирнув собі у пазуху і вигукнув. «Ну от, маємо яєшню». Справді, вся сорочка була всередині поплямлена яєчним жовтком. Та дідусь ані трохи не збентежився. «Нічого страшного. Вертаємося назад і візьмемо два яйця. Тоді, навіть якщо одне розіб'ється, у нас лишиться ще одне». Дідусь розреготався, Веселився він, схоже, від усього серця. А мені пригадалося як я одного разу впустив був із рук кошик з яйцями, і мама, замість розсміятися, дала мені ляпаса. Так, іноді вона була зовсім неподібна на дідуся. Коли Сабайон був готовий, дідусь приходив до мене у кімнату і навсті ж відчиняв вікно. «Весна прийшла, піднімайтеся, хлоп'ята!» – виспівував він. Голос у нього був чудовий, але співав він так гучно, що я мусив затуляти вуха руками. «Досить, дідусю!» – поквапся бо Сабайон осідає, а Альфонсина вже втрачає терпець, сказав він. Я залпом ковтав Сабайон, натягував на себе, що трапить під руку. На щастя, для дідуся це не мало жодного значення. І біг на подвір'я годувати Альфонсину і гусенят. тому ми всі гуртом вирушали на город. Проходячи під Фелічією, ми завжди зупинялися подивитися, чи не дозріли ще черешні. Ще кілька днів, і вже можна буде їх рвати, бурмотів дідусь, погладжуючи дерево по стовбуру. Цього разу лазитимеш по них сам, я тебе навчу. Ця думка так припала мені до душі, що я тихесенько благав фелічію поквапитися, бо шалено боявся, що мама приїде по мене раніше, ніж дідусь навчить лазити по дереву. Та тут тато зламав ногу і все закінчилося добре. Якось вранці дідусь зіркнув догори і мовив: Пора. Він пішов по драбину, спер її до стовбора і сказав мені вилізти на першу гілку. Тепер сядь на неї верхи і добре тримайся. Я зараз». А тоді скинув черевики, взяв у ліву руку кошик і замить був уже коло мене. «Як ти це робиш, дідусю?» – не витримав я. «Весь секрет тут», – постука він себе по чолі. «Уяви собі, що ти птах або кіт, що дерево – твій приятель, що це твій дім. Маєш бути спокійний, чуйся як дома. Зніми черевики, а тепер ходімо. І не бійся, Фелічія тебе підтримуватиме». І дідусь заходився рвати черешні. А я повільно-повільно піднявся і так само повільно перебрався на сусідню гілку. Дідусь, здавалося, на мене й не дивився, але насправді не пропускав жодного мого руху. «Не так, краще отак», – підказував він, коли бачив, що я роблю щось не те або не знаю, як бути. Невдовзі кошик був повний, але мені так сподобалося лазити по дереву, що я ніяк не хотів спускатися. «На сьогодні досить, Тоніно». Мені треба працювати. Коли добре навчишся, то зможеш бути тут скільки хочеш. Сам, без мене. Не минуло й тижня, як я перетворився на справжнього Тарзана. Сам вилазив на черешню, видирався аж до найвищих гілок і сам злазив додолу. Дідусь часом мандрував по Фелічії разом зі мною, а часом брав крісло бабці Лінди і сидів собі під деревом із заплющеними очима. Та я знав, що все одно він бачить мене ніби на справжки. Знаєш то, Ніно, сказав він мені якось, я у твоєму віці не був такий сміливий, як ти. Чесно, доки не навчився добре триматися на дереві, пару разів таки впав. Видно, ти справді подібний на свою маму. О, в дитинстві то було таке чертиня. Думка про те, що я подібний на маму, мені сподобалася. І в той день, коли вона приїхала по мене, я відразу ж ляпнув. Мамо, дідусь навчив мене лазити по Фелічії. Глянь, де я був і показав на найвищу гілляку. Мама повернулася, глянула і зблідла. «Тату, ти з глузду з'їхав?» запитала вона дідуся недобрим голосом. «Чекай, хіба ж ти сама не лазила туди, коли була маленька?» «Двадцять п'ять років тому це дерево було наполовину нижче. Як можна цього не розуміти?» І мама тяжко зітхнула, напустивши на себе трагічний вигляд і звівши до неба очі. Тієї миті... Я ненавидів її так сильно, що хотів, аби вона просто взяла і ісчезла. Я підбіг до дідуся і спробував його обняти. Але він лагідно відсторонив мене і сказав «Твоя мама таки має рацію, Тоніно. Я просто старий вар'ят». Цих слів я не забув ніколи. Та й мама, думаю, теж їх не забула. Повернення додому видалося жахливим. Я вирадував, бо мамі зовсім вилетіло з голови, що треба було купити для мене альбом із вирізками. Тож дорогою вона оббігала три кіоски і дві книгарні, але так нічого і не знайшла. Заробила тільки два штрафи за паркування в недозволеному місці. Коли вона повернулася до машини, я далі нудив і марудив, за що я тримав ляпаса. Ми приїхали додому, і назустріч нам вийшов на милицях тато. Спочатку він став на мамин бік, а потім підтримав і мене. Мама розрепетувалася, і тоді до нас спустилася бабця Антон'єта з Флопі, який став гавкати на маму і врешті-решт заслужив від неї копняка. Бабця пішла до себе, а мама з татом далі сперечалися. Коли їм це набридло, вони вдвох вирішили, що треба мене покарати, і сказали мені йти до кімнати. Там я відразу перестав плакати, бо насправді той альбом із вирізками мене зовсім не цікавив. Я був радий, що маму оштрафували і що вона так рознервувалася. То була помста за дідуся Оттавіано. Тієї ночі мені снилося, що ми з дідусем на черешні. Гойдаємося на гілках, ті гімнасти на трапеції в цирку. Дідусь висить головою вниз, на найвищій гілляці, а я тримаюся за його руки. Він гойдається туди і сюди, розгойдується щораз сильніше і сильніше, і раптом підкидає мене вгору, до неба. Я лечу, ніби птах, широко розвівши руки, а дідусь посміхається мені знизу. Розділ четвертий. Скалка в серці. У те літо мої батьки, дідусь із бабцею та Флопі тільки та й робили, що сварилися та сперечалися. І все це через татову в зламану ногу. Тато злостився на свою ногу, бо не міг ходити. Мама злостилася на тата, бо ми тепер не могли поїхати на відпочинок. Дідусь із бабцею злостилися на маму, бо вона злостилася на тата. А той придуркувати Флопі, ледь зачувши, що хтось підвищив голос, починав гавкати. І схоже злостився на всіх. Словом, наш дім іноді нагадував справжнісіньку божевільню. Щоб якось порятуватися, я часом просто затуляв собі вуха і йшов до кімнати, а там думав про щось своє або малював. Одного разу мама зайшла до мене, коли я малював, як ми з дідусем купаємося в річці, а до нас приїхали пожежники. Малюнок вийшов дуже класний, і навіть сліпий побачив би, що пожежники – це пожежники, а ми з дідусем – це ми з дідусем. Але мама була знервована і заходилася допитувати мене так, що їй позаздрив би і поліціянт. Це хто? А тут хто купається? І що трапилося? І я хоч і обіцяв дідусеві Оттав'яно нікому про той випадок не розповідати. Не зумів зберегти таємницю. І все розбовкав. Отже, якось коли стояла страшенна спека, дідусь запропонував. Може, сходимо на річку трохи свіжитися? Що скажеш? Ця думка відразу припала мені до душі. Тож як тільки дідусь поробив усе на городі, ми взяли рушники і вирушили до річки. Як я вже казав, Річка текла зовсім близенько від нашого дому. Вона була не дуже широка і не дуже глибока. Тож можна було навіть подумати, що це не справжня річка, а якийсь канал. Одне слово – ми з дідусем роздягнулися і в трусах залізли у воду. А тоді, доки дідусь плюскався собі і відсапувався, ніби той тюлень, я став ганятися за рибами. Я саме був посеред річки, коли просто переді мною припливла величенька рибина. Я кинувся за нею, але бачив, що без дідуся не дам собі ради. І закричав. «Дідусю, дідусю! Що таке, Тоніно? Ходи сюди!» Я замахав руками, щоб він ішов чим дуж, а сам знайпірнав з головою у воду, ану ж та рибина кудись подінеться. «Уже йду, Тоніно, стій там!» – гукнув дідусь і стрімголов кинувся до мене. Як на те, саме тоді берегом проїжджала на велосипеді сеньора Марія. Вона пригальмувала на мить подивитися, що діється. А тоді стрілою рвонула вперед. Через п'ять хвилин на дамбі коло самої річки. Вигулькнула пожежна машина з увімкненою сиреною. «Спокійно, зараз ми вам допоможемо!» – крикнув хтось із пожежників. Дідусь, кашляючи і відпльовуючись, висунув з води голову і вигукнув. «Дякую, не треба, я вже спіймав!» – і підняв угору рибину. Хто знає як, він таки примудрився її вхопити. Коли мама почула цю історію, то розреготалася так, що потім ніяк не могла спинитися. «І що, він справді так сказав?» – перепитувала вона, витираючи з очей сльози. «Ну, таке могло трапитися тільки з моїм батьком». Врешті вона пересміялася і потім цілий день мала добрий настрій. Проте згодом їй спало на думку, що вода в річці могла бути брудна, і я міг підхопити якусь інфекцію. Що півгодини вона питала, чи не болить у мене живіт, і коли я відповідав, що ні, виглядала майже розчарованою. А ще казала, що дідусеві таки не можна довіряти». Та коли бабця Антонієта зауважила, що в такому віці появлятися на людях в самих трусах якось не личить, мама відразу знайшла, що відповісти. А зовсім з'їхати з глузду через собаку такої породи, по-вашому, личить? Зрештою, побачивши, що зі мною все добре, мама перестала тривожитися через мій живіт і знову напосілася на тата з його ногою. Отже, літо минуло якось дуже швидко, а восени я пішов до початкової школи. Як і передбачав дідусь, мені там не дуже сподобалося. У перші місяці заняття взагалі здавалися мені справжнісінькими тортурами. Насамперед я мав навчитися писати. І доброго в тому було зовсім мало, бо з того, що я писав, усі завжди сміялися. Я писав «Дідусь говорить з Альфонсиною». «Хто така Альфонсина?» – питала вчителька. "Гуска". І всі сміялися. «Дідусь вилазить на черешню, як мавпа. Треба казати?» Дідусь спритно вилазить на черешню, виправляла вчителька. І всі сміялися. Гілки у Фелічії всі рожеві. Фелічія? А хто це? Черешня? І всі сміялися. Врешті-решт я вже й не знав, про що маю писати, і весь час боявся, що з мене знову будуть сміятися. Мама радила. Пиши про щось інше. Але я не хотів писати про те, що мені не подобалося, і тоді вирішив до школи взагалі більше не ходити. Якось вранці я сказав мамі, що у мене болить живіт. А коли вона не повірила, прикинувся, що мене нудить. О, Боже, і що б це могло бути, забідкалася вона, і я залишився вдома. На другий день я зробив так само, а на третій мама повела мене до лікаря. Нічого страшного, це просто емоційна напруга. Хлопчика треба заспокоїти і підбадьорити. Тоді мама пішла до вчительки, щоб трохи пояснити їй ситуацію. Вчительці було Дуже прикро через те, що трапилося. А ще вона сказала, що я дитина з бурхливою, часом аж надто бурхливою фантазією. «Послухайте, мій син нічого не вигадує», – мовила мама. «Невже», – здивувалася вчителька. «Ви хочете сказати, що дідусь?» «О, мій батько, він такий», – вигукнула мама, гордо піднявши голову, і в ту хвилину я страшенно її любив за те, що вона так сказала. «Відтоді я писав про дідуся, коли тільки хотів» а мої однокласники сміялися з мене трохи менше. Якось то було незадовго до різдва, і ми саме готували у школі листівки, які мали покласти під ялинку. Біля вхідних дверей щинився якийсь гамір. Чути було, як сторож каже – туди не можна. А інший голос відповідає йому – та не кажіть дурниць, це що, тюрма якась? Я зірвався на ноги і скрикнув – це ж дідусь! Тієї миті двері до класу відчинилися. Можна? – запитав той самий голос. І не встигла вчителька відкрити рота, як перед нами вже стояв сам Святий Миколай. Я сів назад на своє місце, бо не знав, що й подумати. Тоді у мене було ще доволі туманне уявлення про те, хто ж такий той Святий Миколай. А вдома ніхто не хотів як слід мені все це пояснити. Бабця Антонієта щоруку присягалася, що випадково зустріла його десь із мішком подарунків. Мама із татом, схоже, особливо цим не переймалися, але казали мені лягати спати раніше, бо інакше... Він не принесе жодного дарунка. А бабця Теодолінда якось прихнула і сказала, що в ті часи, коли до дітей приходила стара фея Бефана, було краще. Тільки дідусь Оттавіано ніколи не встрявав у такі розмови. А коли я запитав, що він про це думає, відповів, що на цьому не розуміється. Добрий день, привітався святий Миколай. Проходив оце неподалік і подумав. Зайду до вас, привітаюся, бо ж вам цікаво зі мною познайомитися, правда? Голос у нього був такий самісінький, як у дідуся, і я почав здогадуватися, у чому тут річ. А Святий Миколай тим часом скинув з плечей і поставив на підлогу великий плетений кошик. Звідти чулося якесь приглушене бурмотіння. «Хвилинку! Спочатку треба роздати подарунки», – голосив він, зазирнувши до кошика, і став один по одному виймати звідти невеликі пакунки. У класі здійнявся шум і галас, бо діти відразу кинулися до нього. Святий Миколай роздав кожному попакунку і повернувся до мене. А ти чому не підходиш? Я й справді все ще сидів на своєму місці, бо трохи розгубився і не знав, як бути. Тож я підійшов до нього, і він поклав мені руку на плече. Діти, прошу всіх повернутися на свої місця, бо для Тоніно в мене є особливий подарунок. І доки мої однокласники напрочуд швидко розсідалися, запхав руку до кошика і витягнув звідти Альфонсину. «Це для Тоніно», – сказав він, передаючи її мені. Альфонсина того дня виглядала пригарно. Біле пір'я аж блищало, а довкола шиї у неї був зав'язаний червоний банд. Мої однокласники, схоже, взагалі втратили мови, але саме тієї миті нарешті здобулася на голос учителька. «Перепрошую, але хто ви такий?» «Я дідусь Тоніно», – відповів святий Миколай, а тоді відкинув каптур і зняв штучну бороду. «Так вийшло» що я якраз приїхав до міста привезти дещо своїй донці. Та й подумав собі – зроблю Натоніну з друзями несподіванку. Ну от, я тут. Можете розпитувати мене про все, що завгодно. Тоді вчителька запропонувала дідусеві сісти, а сторожу, який і далі стояв у дверях, сказала, що все гаразд і він може йти. Дідус сів, узяв Альфонсину до себе на коліна і заходився балакати про всяку всячину. Розповідав про Фелічію і про свій город про Альфонсину і про його гусенят, а ще про бабцю Теодолінду. Мої однокласники слухали, затамувавши подих, а я сидів біля дідуся і почувався так, як у тому сні, коли ми з ним удвох були на черешні, і він учив мене літати. Коли задзеленчав дзвінок, ніхто не хотів іти додому, а вчителька сказала, що дідусь влаштував нам просто незабутній ранок. Відтоді ніхто більше не сміявся з того, що я писав. Навпаки, дехто з однокласників – дивився на мене ледь не з заздрістю. На Різдво дідусь приїхав до нас на обід. А оскільки він конче хотів того ж вечора повернутися додому, мама запитала, чи не має у мене часом бажання поїхати до нього. А ми за пару днів по тебе приїдемо. По дідусовому обличчю видно було, що його це дуже потішило. Він сказав мамі, що кращого подарунка і уявити собі не може. Ми швиденько зібрали мої речі і поїхали. І цього разу ніхто вже не визирав у вікно, щоб помахати нам на прощання. Це добрий знак, зауважив дідусь. Значить, нам починають довіряти. Гляди, наступного разу вони ще взагалі забудуть по тебе приїхати. Дідусь був страшенно задоволений і цілу дорогу знай співав пісеньки, які подобалися бабці Теодолінді, та розповідав, як вони з бабцею ходили на танці. «Твоя бабця була шалено ревнива». Досить було, щоб туди прийшла якась вродлива панна, а я випадково, кажу тобі, чисто випадково зіркнув у той бік, і Лінда перетворювалася на справжню фурію. Якось накинулася на одну дівчину, і мало живцем її не з'їла. Мені досить складно було уявити бабцю Лінду у ролі Люда Жера. Як на мене, їй набагато більше підійшла б вільна боротьба, бокс чи ще щось інше. Я сказав про це дідусеві. Звісно, Тоніно. Це ж просто так, задля красного слівця. Але будь певен, того разу вона була абсолютно неперевершена. Бачив би ти, яких лящів надавала твоя бабця тій бідоласі. То було стихійне лихо, не інакше. А що робив ти? Ну, я намагався їх розборонити. Але ж ти знаєш, твоя бабця коли пускалася в берега. Дідусь тав'яну, весело сміявся і час від часу похитував головою. «Хіба тобі не прикро, що вона померла?» – запитав я. «Адже я давно помітив, що тільки на мова заходить про померлих, усі раптом серйознішають і зітхають, навіть якщо ледь знали того, про кого говорять». Дідусь же, розповідаючи про бабцю, ніколи не виглядав сумним. «Для мене вона не померла, Тоніно. Запам'ятай, доки тебе хтось любить, померти неможливо». І він знову заспівав. «Так ми собі їхали, і я вже думав про літо і про все те, що ми могли б разом робити. Насправді ж, то був останній раз, коли я залишився в дідуся надовше. Коли ми вже під'їжджали до дідусевого дому, я ще з дороги побачив Фелічію. Всю прикрашену ліхтариками і білими стрічками. Кожен ліхтарик кріпився посеред стрічки, і коли ті ліхтарики загорялися, то здавалося, що Фелічію осипав білий цвіт, ніби на весні. «Дідусю!» – закричав я. «Це просто чудово!» «Еге ж!» «І я так думаю відказав він. Знаєш, це коштувало мені купи грошей, і всі думали, що я вже зовсім ссунувся з глузду. Але я сказав собі, якщо приїде Тоніно, треба зробити йому таку несподіванку, яку він навряд чи легко забуде. Ще я порадився з Альфонсиною. Вона погодилася, що це непогана ідея. Тож я взявся до діла, і... Словом, як на мене вийшло добре. Фелічі, я думаю, теж дуже задоволена. Черешня тієї миті світилася знову. Але тепер разом із ліхтариками на найвищій гілці спалахнули також великі літери, що склалися у слова «Щасливого різдва». Коли ми приїхали додому, дідусь розпалив вогонь у каміні і запитав, чи не хоче я трохи подивитися телевізор. Я сказав, що ліпше б він розповів мені казку, як колись бабця Лінда. «Казку?» – трохи спантеличено перепитав він. «А що, хіба ти не знаєш казок?» Дідусь відповів, що мабуть не пригадає жодної. Йому справді було дуже прикро. Я бачив це по його обличчю, а тому попросив не перейматися. Якщо так, то я розповім казку сам. Тож ми підсунули поближче до вогню два крісла, посідали, і я став розповідати дідусеві казку. Але невдовзі помітив, що він не ворушиться. «Ти спиш?» – запитав я. Дідусь не відповів. Голову він трохи схилив на плече, очі заплющив, і, здавалося, зовсім не дихав. Напевно помер, як бабця Теодолінда» подумав я, і мене охопив страх. Саме тієї миті дідусь раптом глибоко втягнув повітря, відкрив рот, надув щоку і захропів. Тоді я зручніше вмастився у кріслі і також заснув. А зранку прокинувся у своєму ліжку і почув, що дідусь збиває на кухні сабайон. Свята минули і я знову пішов до школи. По суботах ми з мамою їздили до дідуся на село, а він кілька разів приїжджав до нас на обід. Словом, Усе було як звичайно. бракували тільки бабці Теодолінди. І мама казала, що чим більше минає часу, тим сильніше відчувається, що її вже немає. Як правило, таке спадало їй на думку, коли вона сердилася на бабцю Антонієтту. Тоді, позлостившись трохи на Флопі і дідуся Луіджі, мама часто впадала в зажуру і згадувала про бабцю Лінду, яка була зовсім інакша. У такі хвилини я й сам засмучувався і намагався її розрадити. Якось я сказав їй: «Що моє таке враження, наче бабця не померла, а тільки перетворилася у щось інше?» «Перетворилася?» – запитала вона. Голос у неї звучав трохи дивно. «У що?» «У гуску. Таку, як Альфонсина. Хто тобі таке сказав?» «Ніхто. Але якщо бабці так подобалися гуси, то чому вона не могла перетворитися в одну з них?» «Якоїсь розсудливої відповіді на це в мами не знайшлося, і вона сказала лише, що такого не може бути». «Але чому?» Не поступався я. Бо це неможливо, твердо повторила вона. Бабця на небі. Натомість я після тривалих роздумів був упевнений. Якщо ти не помираєш, бо, як сказав дідусь, тебе хтось любить, але водночас тебе не видно, то це означає, що ти перетворюєшся у щось інше. І якщо це так, то перетворюєшся ти, звісно, у те, що тобі найбільше подобалося, коли ти ще був живий. Тому, бабця, ясна річ, перетворилася в гузку. Коли ми наступної суботи приїхали до дідуся, я вирішив з ним про це поговорити. Хоч на дворі було дуже холодно, він сидів собі під черешнею, бо хотів побути трохи на сонечку. Доки мама прибирала в домі, я підсів до нього і виклав свою теорію. Дідусь слухав мовчки, дуже уважно, а коли я закінчив, погладив мене по голові. «Знаєш, я теж думав про щось подібне. А чим у такому разі став би я?» – запитав він. Я не вагався ні секунди. І відповів – «Черешнею, а ти? Про це я ще не думав. Можливо, мені сподобалося б бути пташкою. Тоді я прилітав би до тебе, щоб тобі не було самотньо, і з'їдав би всі черешеньки». Дідусь посміхнувся, але тієї миті я помітив, що виглядає він якось втомлено, і спитав. «Тобі не добре, дідусю?» «Та ні, все гаразд», – відказав він, підводячись, щоб повернутися в дім. «Але тут у мене скалка», – і показав собі на серце. Розділ 5. Карнавал. Дідусеві слова про скалку в серці страшенно мене вразили, і дорогою додому я не міг думати ні про що інше. Насамперед мені було цікаво, як скалка могла опинитися у дідуся всередині і дістатися до самого серця, і я взявся перебирати різні ймовірні варіанти можливо, він ковтнув її випадково, коли їв щось колюче. Що б то могло бути, що колюче можна їсти? запитав я у мами. А що спадає тобі на думку, відгукнулася вона. Наприклад, морські їжаки, яких ми їмо, мають голки. А дідусь їх їсть? Навряд, риба йому не смакує. Отже, морські їжаки тут ні до чого. А ще, ще, мама саме змагалася з вантажівкою, яка обдавала нас смердючими вихлопами і не мала великого бажання.